а потім під нею і ще одну. Ще дійшло до найнижчої, найгрубішої, з якою жовтим рогом прямо на Петра стерчав сук. На суку висіла смушува його шапка, а з-під неї, кліпаючи вишневими очима, виглядала і рідна горбоноса голова. Над шапкою, в розлапистому, ще неохопленому світлом темному гіллі, щось темно заворушилось, гойднулося, гойднуло собою і сук, і Петро не счувся, як його шапка разом з головою важко хляпнулась йому, майже плечі, і так і приросла, прикипіла до того місця, де була з вечора і де мусила бути. Петро вкинув шаблі, упіхли і обома руками відразу шмацнув. «Де вуса?» Холодні облиті росою вуса заспокійливо опекли пальці, що Петро аж присвиснув у нову від зуба у роті дірку». Тоді він спробував повернути головою. Чи повертається? Голова трохи заропіла на в'язах, але повернулася. Жбур навіть побачив галявину коня. Галявиною коріпочка тепер, правда, поменшили, бо Петро ж таки відшмакав від них у пущу вже глибоченько. Та все ж таки він їх побачив. У тихі малинові розлиті зорі їх було видно ясно. Навіть сірий коріпочка стояв, геть чисто увесь малиновий, ніби щойно проклятий народився. «Цінь, цінь, цінь!» Знову обсіяв Петра хабіджен голос, і жбурові вже здалося, ніби зацінькав він сам. «Хабіджо!» – терпко захрипів Петро. «Якщо ти є, то де ти?» У цю мить над його головою щось зашурхотіло, із темного дубового листя вистромилася і зависла у нього перед очима якась закарлючка. Світло зорі саме лизнуло гілку з підсподу і Петро гледів. Над ними з листя звисала золотава сандалія. Малинове проміння вже обтікало її з носика до п'ятки. Цінь цього разу вже певно подала голос із гілля над ним принцеса. «Хабіджо, злазь, сплигуй, сходь, не бійся, не думай, що дикий кабан, який під тобою чувок. Це я, Петро». У листі заборсилося, засмикалося, і безсило затихло. Тоді Петро зняв з пояса келепа, зачепив гачком гілку і обома руками став її нагинати і трусити з усіх сил. «Цінь!» – ще раз пискнула Хабіджа, і випала з гілля. Добре, що Петро встиг підставити під неї руки. Молодий літній туман обстеляв монастирський мур і доходив йому до половини. З муру, де чорніла гармата і темніла рясофора послушниці вартової, чорними тріпотливими хрестиками шугали в туман ластівки. Далі, на кутах монастирської стіни, темними цятками, Вгадувались з рушницями Ще двоє послушниць Просікою у цій молодім тумані В його відзорієм малиновім вогні По шию у ньому Петро Підводив коріпочку до муру В сідлі невідомо кому Всміхалася принцеса І її темно-жовтий шовк Горів тепер чисто жовтим І вона сама полагкотіла в сідлі Як жовта над малиновим степом хоругва Усміх усміхом а зубки її цокотіли. Петро позиркував на неї через плече, нічого не казав, лише супився. А куріпочка, поки Петро оглядався на хабіджу, витягував з туману шию, вдивлявся в монастир і злизував з губ туман. Всередині у куріпочки все пекло і тремтіло. Ще від тої хвилини, коли Петро зайшов у пущу, його довго не було – тоді він подумав, що господар звідти вже не повернеться, що його там роздерли вовки, або, що гірше, він покинув куріпочку назавжди. Тепер куріпочка наче й спокійно вже йшов, та від внутрішньої незатихлої печії лизав туман. Він знав, що рано чи пізно Петро це помітить і щось таке скаже. І він помітив, і він сказав. Ти що, стерво, тут розлизалося? Води хочеш? Мало тобі було Дністра? У Дністрі ще не напилося? Що ж набрало? І мало тобі, що принцесу згребло з тебе гілкою, а ти й не почуло і не помітило? А як же? Вже воно води хоче? Грішними очима Куріпочка глянув на Петра і заховав голову у туман. Тепер з туману виглядала лише його грива, а в очах було малиново. Петро з куріпочкою хабіджою зупинилися в кропові за кілька кроків від муру. Під ним, у його сірій тіні, туман лежав трохи нижче і сягав Петрові лише до пояса. З малинового на просіці у тіні туман перемінився на блідозелений і став холоднішим. Петро задер голову і вже розкрив рота, як побачив. Послушниця вартова на мурі стоячи, спала, бо ластівки шугали біля самого її лиця. У заширокій і задовгій, як для неї, рясофорі вона тулила в вісні до грудей рушницю. Боком спиралася на гармату, напівзаплющеними очима дивилася кудись на пущу, і видно було нічого крізь сон не бачила. Рівненький, як срібна рибка, тонкий її носик тихо тріпутів і посвистував. За великий темний... Каптор сповз її на одне вушко до шиї, а друге вушко, як білий клаптичок снігу, виглядало із підкоси. Мабуть, і сьогодні буде жарінь, подумав Петро, бо перед лицем послушниці сірим рухливим стопчиком комарі товкли ступу. Вони ходили перед її очима знизу вгору, згори вниз, і ластівки мало не черкали крильцями її темнавих молодих губ. Ластівки прошивали Комарячу ступу і снідали Та ось пелюсткове світло зорі на щоках у послушниці Стало в'янути і пригасати Мало зійти сонце З двору на мор вихопилась рогата коза Легким вистробом за нею в'язався білий, як і вона, цапок І вони удвох заходилися скупти на морі траву Услід за цапком викотився рябенький цуцик і став з цапком гратися, хапати його за ноги. Цапок дзигою обертався, ставав дибки, тоді раптово падав на коліна, пригинав до трави голову і наставляв на цуцика ріжки. Цуцик оббігав його ззаду, і все починалося спочатку. Коза не дивилась на них, поскубувала травичку, Аж раптом підняла голову, і як була...